Obra honek ditu, izan duela lareunda 26.000 euroko aurrekontua, e, obraren epea segi iabete dira, eta azken iabetean sartzen ari gara, eta, bueno, obra epea ondoa, ondoa, e, ari gera orain sapaila bukatzen, faltadira lehioak eta atea jartzea barrutik, margolanak eta lurra jartzea, eta gero etorriko dira altzariak eta bar. Espero dugu apiriaren bukarearako ekipamendu guztia jarrita egotea eta lokala prest. E, obraren esperientzia bezala, ba, ondo joan da, egiasan e, hemen iztila gazortzi zemakian gaude, eta bizilagunekin zarata dela eta izan genituen asierana e, zalantza batzuk e, bizilagunen aldeti, baina ez oso ondo joan enpresak lan oso nahi du, garaizaietan izaietan egiasan eta epeangoaz eta pozzi gaude. E, lokalak e, berreundago eta zortzi metro karratu ditu, erailpenerako, baditu balioan itzeko zein bat gela, biltegiak, e, librutegi txiki bat, badira ere Bibulego pues, eh, juridikoki pues, eh, laguntza behar duten emakumei laguntzeko edo eh, laguntza psikologikoa behar dutenekin laguntzeko. Eta gero, lokalaren bueno, bukaera teknikoen aldetik, ba, esan insonorizazioa aldetik, lokala pues oso potentea dela, material oso onak sartu dira, kalitatezkoak, ero baita ere instalazioak eh, aerotermiarabilidad, aire berriz egiteko klimatizazio ere dago, akaberak ere oso, oso, oso goxoak dira, egurrasko sartu dugu, Haritza sartu esartu e, pinua, sartu ditugu, hori. Piska ba goxotasuna sortzen dituzten bukaerak eta gehiasan ustedugu dugu, harrera ba, oso na izango duela, e, bukatzen ari gera ilusioarekin eta eta eta bueno, espero dugu epean eta Ja, nabarmen dugu zure bixitan e, argi naturala presentzia nabarmena duela. Bai, bai, bai. Eh, guekoak dira kalera, eh, asko ematen dio lokaleri eta baita argi natural asko. Geror aipatu LZTB arkitekturak egin duela proiektuaren idazketa lana eta baita obra zuzendaritza lanak, e, ni udalaren izenen oso gustora nago aiekin, oso pozik eta egin duten lana ere baita kontrata egiten ari den lana aipatzeko moduko dela eta, eta oso gustora da dela denok. Azken chanpa, ez? Horidan chanpa. Bai, azken ilabetea bukaerak, e, margolanak, lurra, leioak eta bar eta eta ja disfrutatzera lokala. Joki ja, jokimill eske. Ezuri, ez, ner arte. Mira, chebeste que ajo. Que eh, eduki ontzia baino edukia da garrantzitsuena. Bai. Eta bueno, ja esan duzu azken txanpada, da konpromisoa genekan udal gobernuan koalizio gobernuan e aurrera mateko, berdintasun laugarren bertasen planeko bate helburu helburu na gustako batzen bete dugu eta legegin zaldiaak ukatu ofizi ukatu baino leno, zabalik izango dugu hori da, ikuste biste zodagarria. e zaila zen pentsatzea hau izango genuela pandemia hasi eta dena gelditu barri izan zenean, goaldu dugu prozesu parte hartzaileera gelditu barri izan zela, gero ber eta bar eta azkenean babira esibiligar justo justo, baina egin dugu, egin dugu eta gainera ekipamenduak izango du e, prozesu partartzailean irungo emakume hitzek, aniztasunetik erelaki zutena irungo emakume guztientzat. Eta, bueno, politia 280 metrotik gora denak que emakumeak alduntzeko helburuarekin osatua eta, bueno, sexetasunak ba zainoki nek esmanitu oso oso politia da, zaindu ditugu akaderak, argitasun ikaragarria daka, gurek Eta ipamendua denetarik izango du edo zer jarduera motai aia egiteko eta hemen izango ditu baita ere ba, bueno, dozein emakume behar baldin badu a, a, asistentzia edo galdetu edo zer zer hemen izango du bereleku segurua hurbiltzeko. Laguntza juridikoa, psikologikoa ere, izango dela, e, nola nahi ere baipatu dutu, edo bisita egin baino lehen ere, obra bukatu bai, martxan jarri ere, baina benetan neuneko egunean martxan jarri orduko duko, ba, ikasturte naturalarekin izango dela, e, bereziki, ba, eragilen oiko dinamikarekin bat. Bai, kontzuan hartu behar dugu ere bai, emakumen eh, elkartea egongo dela, horkoa, ba, kogezion zaredu bat, eh, okeratu zen irunenako, eta orduan, hau, eh, aia desagoneko lanean hitzer მასinatzeko aldenean emakumeen elkarte emakumeetzeko elkartearekin el eta beraien gidaritzare, osea, bereekin bai ezaztuko dugu zeintzu izango diren emakumeetxaren ba o, programa egitaragoa, jarduerak eta ordua bueno basiko gea irekiko dugu honekarreko dugu teknikaria, berdintasun teknikaria kenmeengodia eta emakumeetxaren elkarteare bai hemenengoa da, elkarlanean ba, sendo sendozen denak de eh, elkarri laguntzeko eta forma emateko, bez? Baldasgau lerro nagusiak zer nahi den emakumeen etxarentzat, baina gero lehentasunak ez harri eta talentasunak egin berdira modu kolaboratiboan, koordinatuta eta tenen on espenarekin. Ordan beno, ba hori, ba aprilean bukaera esplugu ja montatuko dela, maiatzean nirekita egongo dela eta hemen egongo direla emakumeen emakumeen etxeko elkartea, eh, nahi duten irungo emakume guztiak eta berdintasun teknikariak emakume ne chari eta egongo direnak eta bueno ba forma bateko Erreferentzia ba? kogune, bilakatuko da, duari gabe, horren senyale, ireki baino lehen dagoeneko, martxoak sortzian bertan, jakin izan dugune, ze me sortzi bidasoko plataforma feministak e, ba, antoradutako mobilizazioa hemen atarian bukatuko dela. Bai, gala da, kogestioaren e, atarietan, e, itzarmena senyatu gabe dagoen arren, jasigea lanean, ba, bueno, baitarik usteko nola funtzionatzen duen kogestioa ez, itzarmena senyatzerako jakiteko baita nola ez, zein izango zintzu diren formula egokienak erori paperean ondara jo hartzeko, ez, eta ez alderantziz. Papenan jartzen dena benetan errealitatea jasoko dula ziurtatzeko. Orduan ja planean egongea emakumeen etxeak eta irekita ez egon programatuko ditu gauz hainbat jarduera hemen, istilaga plazan, martxoaren 8rako eguerdian bihar azalduko ditugu zehazki, baina bueno, eguerdian izango dugu hemen hainbat arduera, emakumeen etxari buruzkoa, ausnarketa bat, eztabai da bat, lunch bat, eta gero egunaren bukaeran bai bat ere egon kontzertu bat, e, bihar azalduko dugu martxoaren 8 programa osoari egin batera, baina bai, dagoeneko ja emakomenen etxean, ezta irekita ez egon, ja istillaga plaza hartu egingo du. Ba, mire, mi, esker. Eskerrik asko zu